Då är ni välkomna till en ny sändning med Radio Kommunist. Radio Radiokommunist är Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som håller i. Ni kan få kontakt med Sveriges kommunistiska parti på lite olika sätt. Bland annat kan ni gå in på www.skp.se Där finns egentligen all kontaktinformation ni behöver om ni lyssnar på vår sändning över internet. Men där finns också så ni kan få kontakt med vår tidning Riktpunkt och vårt bokförlag fram bokförlag Där finns Utskilligt med litteratur och läsvärda artiklar i vår tidning. Riktpunkt, passa på att läsa den antingen på internet eller så. så beställer ni säkert en själv en på den. Ni kan också ringa till oss i Stockholm om ni lyssnar på sändningen ute i landet. Och det är telefonnummer 08 735 86 40. Men alltid det står på hemsidan så det är inga problem. Vill ni ha kontakt med oss här nere i Malmö? Det får ni komma till vår lokal Och nu har vi bytt lokal Så nu ska vi tjata om en annan adress Den ligger lite mer centralt Den finns på Dalaplan i Malmö Det är där vi har Alltså Sveriges kommunistiska parti i Borlöf Tillsammans med SKP i Malmö har lokal Och adressen är Södra Förstadsgatan 132 Södra Förstadsgatan 132 Så nu kan ni glömma Ägsfältsgatan 67 år Södra Förstadsgatan 132 och där är vi varje onsdag också nu till att börja med mellan klockan 19 och 21. Vi kommer till att ha öppet den lokalen lite mer för den är centralplacerad. Ett ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Rika Steinberg. I studion har vi med oss Fredrik, vår tekniker som vanligt. Han ska bland annat berätta om ett öppet brev han har skrivit se längre fram i programmet. Och vi har Victor Röse som vanligt från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Men vi har också riktpunktsexpert på Latinamerika och Sydamerika i Sunite. Som kommer till att berätta lite grann om frigivande. Alltså det kravet om i de fem kubanerna. Vi har berättat lite löst om det men han kan alla detaljer. Så då ska ni naturligtvis passa på att ringa in och ställa frågor till Hugo Ritterrand. Telefonnummer till studion är som vanligt 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Så har ni frågor om Latinamerika eller Sydamerika som ni vill ha svar på och gått och funderat på länge så passa på att ringa in nu när vi har en, en expert här. Men nu ska Viktor föra och presentera sig själv och eh, anse själv så mycket är Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Ja, mitt namn är Viktor Dias, Filippi och jag är från Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Ni kan lättast ta kontakt med Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund genom att gå in på vår hemsida som lyder www.sgu.st eller så kan ni ringa telefonnumret om ni befinner er här i närheten som är 040 611 88. 82. Vi befinner oss också, kommer att befinna oss i den här nya lokalen. Tyvärr så hörde jag inte riktigt vad Jan sa, vad adressen var för något. Södra Förstadsgatan 132. Ja, det är för den lokalen vi kommer också befinna oss och säkerligen så blir det också som tidigare på onsdagen mellan 19.00 till 21.00 Dagens program kommer vi starta med att börja prata om just om de här fem kubanerna Vi ska hålla en solidaritetsfest, det är massor med solidaritetsevenemang runt om i hela, hela världen just angående de här fem kubanerna I Malmö så kommer vi hålla om söndagen den 29, alltså nu på söndag och den är insläpp på den här konserten eh, klockan 19.00. Och eh, ja, den kommer på ungefär till klockan 11 något sådant. Och det är väldigt kända artister. Och David Rovic bland annat, vi spelade lite låtar av, av honom förra programmet. Och en Fenny och en svensk eh, kändis, Jan Hamalund. då. Behöver då som kan lite mer om de här fem som jag var från riktigt. .latinamerika-expert, du kan ju starta med att berätta vilka de här fem kubanerna är för våra lyssnare som kanske inte direkt 100% känner till det här. Ja, tack så mycket Victor. Eh, Först vill jag säga att eh, tacka för att ni går in med hit till honom. För att ha fortsattat barnbundet med 5K-banor så är det mig, att, eh, fortsatt, att sättas, så att detta startar... Vi stämmer med dem i, ungefär i, början, i mitten på 1900-talet. De var fem kubaner som gavsade ut. Under fall som att åka till USA och vi hoppade av det. Meningen var egentligen att de skulle infiltrera de högerextrema rörelserna i USA. Alltså exilkubanska rörelserna. De som äh, som, äh... Ja, han hörs, ju, som kan få Alfa 66 bland annat då? Ja, Alfa 66 var exakt en av dem som de skulle hålla över. Det finns andra. Den största är ju... C-A-N-F, eller kamp som man säga säga på engelska. Men så att en av till exempel en av deras uppdrag som man hade det var att hålla koll på den internationella kända terroristen Orlando Bosch, en passion som var med om att spränga ett plan 1976. Och som tillsammans med Osvaldo Carilles, en av hans bästa kompisar, närmaste medarbetare, Luma säger, har varit med om olika saker i det 80- och 90-talet. Han, eh, Carilles, mm. har ju varit uppe på tapeten nu den senaste tiden. Man har ju kunnat läsa om honom i olika medier nu. Jag tänkte att du kan ju berätta snabbt eh, vem Carilles är också eftersom han är ju så känd nu. Och... Carilles är en man som, eh, man kan säga, har gått upp i toppnivån. Inom terroriströrelsen i excelskobonska krets. Han har ju lett flera terroristandetater. Inte bara mot kuba utan också mot flera latinamerikanska rörelser. Han är, han är specialist på torty till exempel. Han, han, han, också, han har varit i, vad var det, Nicaragua eller El Salvador? Han har sprungit omkring lite. Alltså egentligen så har han varit lite av allt Han har mest varit i Venezuela och El Salvador. Men han har, som alltså, han sa, på bara expert. Och det är han tränar upp olika antirevolutionära rörelser i. Han är bland annat, han har suttit i fängelse i Venezuela bland annat. För spängning av det här planet. Men nu börjar han, vill han örtala honom för andra saker. Till exempel tortyr det har kommit fram fler vittnen om bli de blir av honom. Bland annat. Och eh, Venezuela har ju begärt honom få honom i Venezuela nu. Han har suttit fängelse i Venezuela. Där han rymde. han och rymde med hjälp av sig här. Mm, ja för att För jag som inte känner till det här så är den här ju en Man brukar säga att det är en het potatis för USA Eller som jag brukar säga det är en stekt potatis Mer eller mindre För att han har ju blivit arresterad nu Men man har ju klämt honom för några såna idiotiska Att han har brytt mot immigrationslagar Eller vad det nu ska vara för något Istället för att äh, lämna ut honom då till Venezuela För i det som Bush brukar kalla Kamp mot äh, terrorismen Men det är ju som äh, du brukar säga ibland hur, Där ser man ju att äh, USA-syn på terrorism. Är man antikommunist så kvittar det vad man gör egentligen. Men det är ju det som är det hela hyckleriet i det hela. Ju. Menar, USA säger sig kampen mot terrorism samtidigt som de har kända terrorister som går in i USA. Jag menar, i Miami, Scott Georgia och Gåland och som helst. Och han har ju flera mot på sin samvete och tre attentat. Samma som Kajles nu, som, de, som du sa att de har tagit in och för att kommit in i landet. Där han egentligen borde åtalas för terrorism. Eh, de här fem kurbanerna som var inne på, kan vi fortsätta på dem? Ja, för att återkomma till dem, det var så att de åkte ju över till USA för att infiltrera högerextrema kretsar. Alltså de mest, man kan säga, de mest eh, inom exilhögern i, i Miami. Och det var så att eh, de tog flera på mycket fakta. De, eh, de var med som infiltratör om att eh, göra flera uppdrag med Miami-kommorna. Sådana som de sedan sände över till Cuba för att tala om och det låg till. Och sedan skickade kuba detta till FBI. FBI gjorde ingenting åt det. De visste att de här grupperna skulle utföra två attentat. Men istället gjorde de ingenting. Istället var det kubanerna som tog på vår gärning innan de utfört någonting i Kuba. Vad var det för sorts, vet jag, till? Var var det för sorts eh, attentat som de skulle genomföra? Eller? Alltså vi kan ju gå tillbaka till 1997. Det är ett berömt år när det gäller det Därför att man utförde då flera teaterattentat inom eh, eh, turistnäringen. Man satte eh, bomb i flera hotell där bland annat en italiensk turist det Detta fick eh, uppmärksamhet med just därför att det var en europeisk som gjorde just då och sen dess har man har den kubanska den kubanska regeringen när man har tagit reda på allt mer hur de här grupperna fungerar. Så. Och då har man kunnat ta på början innan de utför sådana saker. Det har varit allt från att försöka skicka över vapen med böter och till denna sprängning. Ja, man brukar ju få sådana här eh, den här typen av oppositionella i USA man, som ett gäng personer som springer omkring på gatorna med plakat att eh, de vill ha McDonalds och, och så vidare. Men det här är ju riktiga teorister. Ju. Det är, det är man vill ju inte egentligen att allmänheten ska veta. Ju. Man vill ju få dem som vanliga oppositionsgrupper som kanske skicka lite flygbord då och då eller något sådant men de här utför ju riktiga attentat ju. det är just det, det hela handlar om Det jag menar att man försöker ju alltid föra dem upp i tv och medier som några stackars frihetskämpar som är i USA bara för att kämpa för sitt land men de här utförde direkt ett arbete för USA och de här typerna vet att de tjänar pengar på det i USA för att uppfölja deras politik och det handlar ju inte om att försöka kurva eller kurva för utan det handlar om att de sätter på om de olika människor och allt sånt. sådant hur är det egentligen med den svenska inblandningen? Jag tänker på Folkpartiet, det är ju kända för att... Dels så är man ju väldigt villig att genomföra USAs och stödja USAs politik i alla väder. Men man har också kontakt med en hel del högerextrema kretsar. Är det någon av dem som har anknytning till Kubanernas terrorist. Just Folkpartiet, eller deras underzon, har ju tagit kontakt med KN Kampf som brukar... Om det, är det är en organisation som jag genomför teorisk det är, den, det är den mm. största organisationen i Miami. Och eh, det är de, till exempel, Carilles arbetare för. Han har till exempel i intervjuer direkt har jag känt att han fick pengar av dem för att utföra attentaten 1997. Mm. Och det är de, sådana som den svenska högern i form av folkpartiet. Naturligtvis, de andra är säkerligen lika goda kolsupare. Men det är rätt intressant. Folkpartiet brukar ju alltid... Säger att man ska berätta om kommunisternas brott. Det är väl de främst som har tjafsat om det. Men de vill förtyga sina egna brott. Det är just det det handlar om. Folkpartiet säger ju så liksom att man står för frihet och vann de människorna alltså, samtidigt som man direkt står och, och samarbetar med de här terroristerna. Mm. Det, det är ju precis som du sa, Hugo, de här kampfjor har ju aldrig stuckit under stolen om vad de gör egentligen. De har ju inte kommit no med direkt några vackra fraser. Ju. Men ja, som du sa, Bors, Carilles och alla de här typerna, de säger ju direkt, ja vi får ju kul och därifrån. Det är inte så att vi, eh, vi hittar på eller något sådant. Så därför är det ju ändå rätt eh, konstigt att... Eh, just folkpartiet det är ju inte, inte konstigt egentligen med tanke på deras politik men just som du sa de värnar ju om friheten och allt det här och kan ändå gå med berott mot gott och medier och säga att människor som vi som är kommunister vi är odemokratiska eftersom vi gör ett, två, tre men de, som du sa de säger ju inte vad det är för organisationer de samarbetar Praktiskt. det är ju som du sa de sticker ju inte under de här exil grupperna i Miami, de sticker inte under stund med vad de gör, det är ju bara in på deras hemsida och tar till exempel en känd ...figur som eh, Rodolfo förmätar. I sin hemsida säger han exakt att det är är att invadera Kuba. Och eh, så säger han helt runt ut att tyvärr så drar de oskyldiga i kamp. Det är ju dessa grupper som samarbetar. Så finns någon av de organisationer som upptagna på EUs svarta lista så kallad terrorlista? Absolut inte. Det är skattbrätande man tänker på det. Jag menar, inte bara att de inte finns på deras terrorlista utan man samarbetar ju med dessa grupper. Jag menar... USA-delerationen, när man skulle prata nu i, i Genève när man skulle rösta om Kuba, så var en i de delegationen en känd figur inom dessa extrema kressor i Miami. Sen var USAs en, representant. En känd terrorist. Han har till och med, med tvingats erkänna att han har varit med om att planera vissa bombantitott. Mm. Jag tänkte mest på Latinamerika Hur, hur Latinamerika runt omkring, hur känner de inför de här organisationerna Nu ska vi tala självklart inte om höger och, och vad de tycker Men jag menar vanligt, vanliga människor men... Alltså det är så att I Latinamerika känner man till lite mer om dem Och det är så att Vissa regeringar vill inte samarbeta med dem för att de är en sån het potatis som är i extrem Högoncyklarna i Miami men de lånliga människan vill jag inte hela ha med dem att göra. Jag menar, de är kända, Jag menar att typ som till exempel på Sada han är ju ökänd i Latinamerika. Alla vet vem man är, jag menar, foto på allting och det är ingen som liksom på något sätt samtycker med honom. Det är ju så, så att, det är ju som Kristendemokraterna de samarbetar ju också med någon typ i Guatemala ju, som hade ju hjälpt till att slå alla massa människor. Där ja, de har ju något sorts. Eh, jag vet inte om det bryr upp att till och. Det är något sånt som samarbetar med ett parti som tyder Rios riosmont, Rios Montt var, kan man säga, Panamask Pinochet. Och han dörde till och med med folk, kan man Pinochet gjorde. Han eh, extraderar helt vissa indianstammar, och med barn och allting. Så det är lite märkligt när man hör en kristdemokrater snacka om frihet, att de var vänner och människan och sedan samarbetar med de här personerna. Mm -hmm. Och deras brott då, de här fem kubanerna, var, varför sitter de i finkande? Ja det är ju så här att genom att Kuba skickade över vad de här hade kommit för, de över till FBI, Så hjälpte FDI extremt höger att de spelade dem dit till Miami och kom på vilka, det var, vilka de fem var att de hade infiltrerat de här grupperna så. De blev ju tillförgripna 1998 och de dömdes till domstol Men det är så här, det är detta som är det mest cyklande, att de dömdes för att spionera på USA och detta är ju totalt löj, för om man läser den tusen sidiga akten omgående deras, omgörande mörd, så finns det ett enda ord där man kan säga att de skulle ha gjort något spionat äh, eller någonting annat mot USA. Men det enda de har gjort är att infiltrera de här grupperna och ta rädda på vilka teorisanledningar de skulle ha gjort för att omedelbart göra men man kan ju egentligen säga att de har spionerat på USA eftersom de samarbetar just, just med de här extremt mm. terroristorganisationerna. Men då, det är klart att amerika amerikanerna vill ju inte erkänna ju att de är en del av deras underrättelsetjänst. Men nu är det ju så att Kuba har bett USA att stoppa de här terroristantatarna mot dem. Och det har ju inte ställt, det har ju USA inte vilja säga. Tvärtom har man ju uppmuntrat dem och finansierat dem. Och då finns det inget annat för Kuba att göra än att just infiltrera de här grupperna. Det är ju så här också att det finns en lag i USA som förbjuder detta. Men den lagen kan ju vara ett för och det är så att den är väldigt, väldigt förvirrande. Det är först den här lagen därför att den säger också om det kan ge om det ger så att människor räddas och man omviker våld så kan man liksom ge mindre omständigheter. Men nu har de här, de som och de har fått från 15 års fängelse till livstid. Något som är helt tycklande i, i de teonerna de har ju förhindrat terrorattentat. Jag läste också att de här förvägras ju vissa rättigheter. och De får väl inte träffa sina fruar mm. eller något sånt här? Det är så att de har blivit väldigt illa behandlade i fängelset. De har suttit i isolering under väldigt lång tid. Och de har, man har ju vissa rättigheter om att leva i usör. Man sitter i fängelse man har rätt till pension. Men deras familjer får ju gå dit och besöka dem. Detta har man förvägat deras familjer helt. En, deras fyra barn har flera gånger åkt till USA och för att komma in för att hälsa sig på sina män. Men det är, har de totalt vägans. Vi lite musik. sin fortsätter vi prata om de fem. Det här är en låt som ni kan få gå till koncerten och så och höra på. Så vi hör på den. Är det är Radio Kommunist igen och det är Sveriges kommunistiska partiet i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som står bakom dem. Vi har vår Latinamerika-expert från Riktpunkt med oss i studion idag. Så passa på att ring nu in till studion och ställ frågor om, om ni har några frågor om Latinamerika eller Sydamerika. Det är telefonnummer 040 43 70, 70 eller 43 70 71. Hugo, du håller på att berätta om de fem kubanerna. Du berättade bland annat att fruarna fick inte lever, fick de möjlighet att de behandlades illa i de amerikanska fängelserna. Och det är klart de som är motståndare mot den amerikanska politiken och imperialismen. Och naturligtvis den amerikanska terrorismen. Därför att de är ju egentligen verktyg. Alltså de, de terroristerna som de skulle avslöja de fem kubanerna. De är ju naturligtvis också ett verktyg för den imperialistiska politik som USA står för. Och för. Ja, det är rätt att du kom in på det, John, just när det som politik, för jag tänkte just bara innan Hugo sa jag tänkte just för många människor förväxlar och tror att vi har något form av Nordamerika-hat till den enskilda medborgaren, det har vi ju inte alls. Det är just den här politiken, det är just det här hyckleriet som vi inte står ut med med de här, särskilt i det här fallet med de fem kubanerna. De här oppositionella som man alltid brukar skriva så jättemycket om i tidningen och när de hittar på någonting så är det väl 55 sidor om det och jag brukar aldrig läsa väldigt mycket när Fidel brukar hitta på massa bra grejer men när de oppositionella hittar på saker så skriver man alltid väldigt mycket om de har ju haft ett möte nu Hugo du känner väl till det här mötet, kan du berätta lite om det? Alltså de oppositionella i Kuba har samlat till ett stort möte det var ju den 20 maj nu och då skulle jag sluta mig på en stöd Och Då skulle jag samla all folk de kunde och allt det här. Det blev ju 120 personer. Så om man med alla all folk från ambassaderna och journalister så uppnådde man inte med än 120 personer. Nu, detta visar ju klart på vilket uh, hur lite folklig stöd de här grupperna har i, i Kuba. Jag menar, det finns till dig till och med så att det finns en oppositionell här i Sverige som är emot regeringen som skrev en artikel om det för inte så länge sedan för på månaden. Sedan. Han är väldigt kända i Sverige. Och han skrev ju också om det här hur lite, alltså vad dessa grupper, vad de egentligen är. Jag menar, det är inga, det är inga människor som kämpar för rättigheter och, eller och politiska idéer. Det är människor som är direkt avlönade av eh, intressekontoret i Havana, amerikanska intressekontoret. James Cason, som, som är chefen för intressekontoret, han själv gick omkring i kurvan, reste väldigt mycket i en kampanj och bildade sådana här grupper. Jag menar, det är lätt för USA att betala flera, flera kurbanska var på en från sådana här, så här människorna. Och de ställer upp på det här. Till och med i CIA har jag känt till vissa pappor att tida för dem. Så är det så att de här grupperna är mest intresserade om att tjäna pengar och sedan flytta till USA. Ja, tyckte det var rätt kul. För några år sedan var det ju en av de här superkända Susana från Kuba som var i Spanien men brukar ju alltid säga att eh, kubanerna de får inte föra någon opposition de får inte resa någonstans, de får inte göra någonting men han var i alla fall i Spanien jag vet inte hur det gick till, han har väl mutat någon på <går> inrikesdepartementet där och för att han skulle komma till Spanien enligt deras åsikter, enligt svenska åsikter eftersom det är omöjligt för de här åka vidare och då sprang ju Susanna här i Sverige menade på att, eh, ja, att Fidel han är ju rädd för socialdemokraterna här på Kuba då, att de skulle den oppositionen den är ju jättestor. Och så säger ledaren för det här Socialdemokraterna i Spanien själv att ja, vi är faktiskt inte många, vi är väl en hundra pers eller något sånt sa han ju. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. <laughs> jo, det var så att han var i Spanien, det handlar om Roka som är ledare för Socialdemokraterna partiet i Kuba. Han var ju i Spanien blev inbjuden dit. Kostin Nius så sa ju alla de här personerna att de inte får åka från Kuba. Men han åkte utan problem, han fick tillstånd utan några problem att åka till Kuba. Och han intervjuades till en El País. I Spanien, den största tidningen i Spanien. Då ställde reporteren vissa väldigt svåra frågor till honom. Till exempel om det är förbjudet för kubanerna, varför, hur kan du vara här? Han tvingade till, till sist erkänna att det inte är förbjudet att åka från Kuba. Utan du måste be om tillstånd, betala det. Det är ingen som inte beviljas. Andra saker som man tvingade säga är hur många de var, de socialdemokraterna i Kuba. Han tvingade särkänna att de var knappt 100 inte ens 100 var de, över hela, över hela landet. Och det fanns faktiskt taget bara i Havana han var det en annan stat till. Så man säger ju alltid att olika partier och kurvar är förbjudna. Förutom, men det är ju inte riktigt som. För jag kände också att de verkar rätt fritt egentligen. Utan det enda de inte för det är att ta emot pengar från USA. Det är, mm -hmm. det är ju rätt så intressant det här med att ta med ut pengar och inte ta med ut pengar. Man brukar alltid säga att eh, man har ju hört den här världskommunistiska konspirationen hur Sovjetunionen pumpar in eh, miljoner i SKP och så vidare. Eh, som att, men det de aldrig pratar om det är hur moderaterna och folkpartisterna och så vidare brukar alltid skicka pengar till USA och deras valkampanjer och valkampanjer runt om i hela världen. Men eh, det här är ju. Rätt eh, kul att det som du sa ju med de här. Det, den här oppositionen är ju bara avlönad praktiskt taget, det är ju, inga, det är ju ingen riktig opposition eh, egentligen det, det är ju, de får ju betalt för det, det är inte så att de gör det av som du sa, idealistiska skäl en sak där, det är inte bara huvudgång som det är. det är socialdemokratin som skickar pengar, vi minns alla hur de skickar pengar till finska socialdemokraterna för att de skulle stärkas, och det är förbjudet i de flesta länder det, att man får alltså ta emot utländska bidrag till partier, det brukar borgerligheten och socialdemokratin alltid beskylla kommunister för Men det är faktiskt de som i största utsträckning alltid har finansierat sån verksamhet Vi vet nu efteråt hur mycket öra och beröm de tog sig åt till exempel när det gäller solidarnas i Polen Hur man skickar ner maskiner och trukkalster och färdigtrukta produkter för att de skulle kunna gå framåt i, eh, i Polen så det, det är ju väl dokumenterat alltså att högern och socialdemokratin också lägger sig i andra, men, andra länders angelägenheter. Det är något som kommunisterna brukar avstå från. Men det, det är vanligt bland högern och de reaktionära kretsarna. Nu satt du fingret på någonting, Jan, när du sa att det är förbjudet i de flesta länder att ta emot pengar från en femande fientlig makt. Det är ju totalt förbjudet. Det är ju det är inte de flesta utan det är så i alla länder. Men nu är det så att när det var här den här diskussionen om de 75 positionerna som blev gripna för jag tror det var för ögonen så var det ju chefen som man, man sa att man hade tagit dem för att de vågade protestera mot kassa och allt annat här chef eller det sagt Men det var här så att de här människorna hade varit direkt avlönade av USA. De hade tagit emot pengar Men, med de, deras smål varje jag startade gängen. Tog emot pengar för. Att kämpa mot regeringen. Något som har helt förbjudit av allt det till och med i Sverige. Och om du är i Sverige tar emot pengar från något annat land för att bekämpa mot regeringen. Försöka starta det så. Och då är du i fängelse direkt. Ja vi har sett hur Säpo agerat Man har registrerat och gett yrkesförbud Och allt möjligt alltså. Så det är inget speciellt för att Socialistiska länder försvåra sig Och det har man allt rätt till att göra Som eh, socialistiskt stort. Vi vet om hur det är Vi vågar ertjäna det kommunisterna Att, att så, så uppträder man Så uppträder alla Och högarna uppträder så För att de vill försvara sin diktatur Gentemot socialismen De vill ju, alltså högern de borgerliga partierna vill ju naturligtvis inte införa någon socialism och det är det klasskampen gäller och det är den vi vågar erkänna de andra säger ju att klasskampen inte finns utan det är bara frågan om smärre blösörer jag har läst också en hel del om Kuba. Kuba har ju alltid varit eh, populärt i Latinamerika i, hos vanliga människor. Men jag har också läst att det blir mer och mer populärt eftersom man ser ju en alternativ politik för oss. Vi ser den här alternativa politiken för oss i Venezuela. Venezuela som bland annat ska hålla en världsångdomsfestival nu till hösten där Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som... Den enda organisationen som är med i det DIV, Demokratisk Ungdomsvärldsföderation, ska självklart åka ner och stödja den här. Men som sagt, de här Kuba har ju fått större och större stöd i Latinamerika för sin politik. Jo, det, är, det är sant som du säger, Victor. Det är ju så att folk i Latinamerika, man kan ju säga att de tröttnar på nyheterismen. Det har inte gett dem någonting utan misär och ingenting annat. Om man säger Kuba som exempel som har fri sjukvård extent på vad skolgång som är och så det börjar bli som inspiration det samma gäller för Venezuela just för några månader sedan gjorde det en mycket stor opinionsundersökning i hela Latinamerika där man frågade folk, den vanliga människan vem de ser som den viktigaste politiken vem, vem beundrar de mest som politiker i Latinamerika, och då kom Fidel Castro på första plats och Hugo Chavez på andra plats helt klart helt klar före de andra, och det visar ju lite om hur folk tänker det är ju mm. rätt så intressant, man talar ju om åsiktsfrihet och sånt här Vi har ju ändå varit lite inne på det Men i Latinamerika har man ju inte egentligen haft någon åsiktsfrihet på väldigt, väldigt länge De här oppositionerade folkpartisterna och allihopa Som alltid talar om åsiktsfrihet Men man har ju aldrig sett dem någonsin och pratat bland annat om Colombia Där man skjuter ner aktivister och la violencia och allt det här Vi har ju visst inte några folkpartister direkt springer kring och bråkar När sakerna händer i Chile, Argentina och Uruguay så därför är ju den här debatten ju hycklande Men Kuba har ju ett helt annat system vi har, De har ju inte samma valsystem som vi har ju här i Sverige Det som är ju rätt så intressant är att kubanerna Om vissa när de har mer sån här um, vad det man säger, personvalskandidatur Som USA också har Men man har ju aldrig folkpartiet springer kring Genela på att uh, USA har någon folkparti Alltså en vad heter det, personvalskandidatur Utan man gör det ju bara på Kuba det är sant som du säger, och det är ju bara att trofta. Det finns ju en myt i Sverige om att, och det från kläster, om att det inte finns val i kuben att ja, det är bara kommunistpartiet som rör det. Det är ju så här att de har allmänna val. Mycket passionvåld fixar. Sådana som just bojligheten vill införa i Sverige. De brukar ju mycket med att de vill ha passionvåld. Och det är så att i många, i många kommuner så har det varit så att folk och som inte är från kommunistpartiet. Det finns till exempel en känd press. Han är inte kommunist. Man kan säga att han är hög. Men han är inte kommunist. Eh, vad du, Raúl Suárez. Väldigt känd i Kuba. Och han sitter i parlamentet. Ja. Yeah jag, jag tänker vi får eh, gå vidare vi, vi var inne på den nyliberala politiken som eh, då folk var trött, trötta på i Sydamerika och den är vi ju också trött på vi ser hur man har orolkat eh, länderna i Sydamerika och förstört deras ekonomier jag vet sen på Uruguay och Argentina var länder som för 70 år sedan eller 50 år sedan hade högre BNP än vad vi har i, har, hade här i Norden men det är länder som nu har, tack vare den nyliberala politiken Och de militärdiktaturerna som högarna har utnyttjat För att få makten och få större profeter Har utnyttjat Och den nyliberala politiken ska vi komma in på Efter den musik vi nu ska spela Som gör lite reklam för koncerten Listen up We've got a war zone here today Right in our And across the USA These multinational bastards don't use tanks and guns, it's true But they've just a war on us by Day. It's a war on occupational health and safety. It's a war on social security. Ann Fennie som eh, var ett smakprov från den koncerten som kommer att hållas på söndag. Och ni kan ringa SKU för att få fattig biljetter. 611 88 82, så är telefonnumret. Men där finns också biljetter ni kan köpa direkt via en train. Ja, för jag som inte vet var det ska hållas någonstans så kommer det, det hållas i Malmö på och då det glömde jag att nämna när jag tog upp det här söndagen är 29 ska det vara söndagen är 29 däremot också ett intressant datum för det är då Frankrike håller en folkomröstning angående sin EU-konstitution nej sedan har vi rätt så tillför, tillförlitliga siffror att de leder med cirka 55 de har 55% och eh, Jacques Chirac kan ju appellera till franska folket att rösta ja, det var näst som han stod och bönade och bad här på tv här om dagen och eh, jag tror nästan till och med han fällde en liten kokodiltår när man såg på honom EU-ordförande Junkner, han som är EU-ordförande just nu han varnar inför en att om ett fanns nej blir ett fanns nej så blir det en katastrof inte bara för Europa utan för hela världen andra europeiska ledare har ju också lagt in sig i EUs Frankrikes EU-konstitutionsval vi har ju sett bland annat Gerard Schröder och andra som springer omkring också och gråter lite då och då och säger att vi måste ena Europa, vi får inte ha ett nationalistiskt och isolationistiskt Europa som att alla som skulle rösta nej på nej för den här EU-konstitutionen skulle vara nazister och pedofiler och pederaster och allt vad det nu finns. Enligt våra svenska politiker också i vår riksdag som bland annat Carl B. Hamilton var ute i riksdagens debatt där han sa att Ja, ni som röstar nej I den här frågan Ni är också med på den här sidan Och allt vad det nu var han sa Men vi i Sverige, vi får ju inte hålla någon folkomröstning Vi är ju inte tillräckligt intelligenta Vi är inte tillräckligt mogna Och eh, jag vet inte vad det är, men de säger mer Vi är väl inte tillräckligt internationalistiska Och det är ju väldigt konstigt Att vi inte är tillräckligt internationalistiska För att jag har eh, läst i tidningen Att arbetsgivarna, vill ha hjälp på de vill att man ska stoppa De här sympati- och som eh, ibland när folk är, är ut och strekar, eh, till exempel vi har ju det här eh, exemplet från Finland, ju, de strekar här på pappersbruket och Sverige sympatiserar med dem så att nej vi strekar också eftersom vi vill att våra finska kollegor ska ha, få ha kollektivavtal, de ska inte ha två dagars karensdagar och så vidare och så vidare. Arbetsgivarna såklart tycker att det här är riktigt roligt så därför springer de nu iväg till EU och ska ta upp det här inför egendomstolen. Där ser man ju hur internationell den internationella solidariteten med arbetarklassen som EUs förespråkarna brukar säga att EU ska innebära. Där, eller hur Jan? Jo, det är viktigt. Alltså, vi har ju alltid sagt att vi är för internationellt samarbete, arbetarklassen emellan. Men för det behöver vi inte storfinansens EU-konstitution eller överhuvudtaget. Vi behöver inte EU. Du nämnde innan om de politiker i Sverige. Det var EU-kommissionären Olrika Messing som påstod att och ett nej till EU-konstitutionen ledde till nazisternas koncentrationsläger ungefär samma, att det var samma folk som ville införa nazisternas koncentrationsläger som som sa nej till EU-författningen så då kan man konstatera att då skulle 54% ungefär av fransmännen vilja införa nazisternas koncentrationsläger och det tror jag inte de vill göra utan de har fått nog fått alldeles nog av det en annan som ofta är ute i cyklar, det var som du nämnde, det är han är Carl Bay Hamilton. Inte cyklar i den meningen att han kör omkring på en cykel, men, men han cyklar i åsits, eh, sammanhang och vad han uttrycker. Han, det har ju varit ett NATO-topmåter här i Åre, åre som... Eh, Innebär ju naturligtvis en utveckling av det samarbetet mellan NATO och EU som förekommer. Karl B. Hamilton han påstår utan vidare att det är inte det det handlar om utan vi måste ha NATO. Han vill ju få in Sverige i NATO i strid med 80% procent av svenska folket vill Karl Hamilton bestämma över dem och få in Sverige i, i NATO. Det är ju naturligtvis ett önsketänkande förhand, därför att vi ser i inslaget förra när vi pratar om stöd till högerextremister i Amerika eller USA- det, det är ju Folkpartiet politik Och det, där råder naturligtvis En del oenighet om Vilka som ska vara med i NATO Och hur man ska vara med i NATO Men att alla strövar Efter att upprätta den EU-armén Som konstitutionen fastslår Det ligger ju ganska klart Och man kan säga eh, Att samarbetet mellan imperialismen För att plundra tredje världen förstärks Det är ju därför vi ska säga nej till konstitutionen också, För vi vill inte ha den Militära brand. Det är rätt så kul att du tog upp det här och sa att de måste 55% av äh, Frankrikes befolkning vara nazister. Det är väldigt konstigt att Le Pen inte är större i Frankrike i sådana fall med tanke på vad alla de här människorna säger. Men det är ju inte bara i Frankrike utan nederländerna de ska också ha en folkomröstning i mindre än två veckor. Där leder nej sedan också med, med cirka 60%. procent. Men det är rätt så kul det här. ju. Alla som röstar nej till den här EU-konstitutionen. Antingen ser de nazister eller ser de kriminella. Eller så är de trötta. Lite så. Ja, de gillar inte Jack Chirac eller vad, vad det nu är. Han har tråkig försör eller han har ju ingen försör. Men alltså han har tråkig slips eller vad det nu är för någonting. Det är det man vill få det till. Man vill inte få det till. Alltså, de här människorna kan ju inte fatta att fransmännen vill inte ha konstitution konstitutionen. De enda som kan förstå som inte, att vilket folk som inte vill ha konstitutionen, det är våra riksdagsledamöter. De vet att Sveriges befolkning inte vill ha en konstitution. Det är just därför vi inte har någon folkområde Mm. Därför springer de omkring också med någon konstig diffus debatt som de ska hålla i, i riksdagen. Nu har inte jag sett mycket väsen av den debatten som man egentligen hade lovat. Man skulle ha. Vi har 349 typer som ska ha en debatt var kanske en 300 eller 329 människor vet redan att de ska rösta ja till den här konstitutionen. Så ska de ändå ha en debatt för att kunna ta upp frågan på agendan och verka lite demokratiska. Jag anser att de borde inte hålla någon debatt överhuvudtaget för de, de hade kunnat ägna det den där tiden är åt något annat som är lite viktig eftersom vi vet redan ju att de kommer att säga ja allihopa. Så då blir det ju bara att de kommer att dra åt sig ens nu att ännu mer skattebetalar pengar i hålla en debatt som är totalt värdelös. Det är som du och jag skulle hålla en debatt om kommunismen John. att vi skulle säga ja ska vi ha socialism i Sverige eller inte så ska vi övertyga, sitta på tv och ha någon diskussion om det. Ja, borgligheten och socialdemokratin har väldigt svårt med den där personkulten. Man brukar ju påstå alltså att kommunisterna är jäkliga på att Udla. Personkult. Men just som du säger, de diskuterar om det är att folk är missnöjda med Chirac och man är missnöjd med Tony Blair och man är miss missnöjd med Göran Persson och Skröder i Tyskland. Man är missnöjd mot personer, men man vågar inte inse att folk liksom i Europa, liksom i Sydamerika, är missnöjda med den eh, nyliberala politiken. Det är därför folket i Frankrike... Med säkerhet tror jag kommer till att rösta nej på söndag i valet och vi skulle få ett nej även i Sverige om, om den svenska politikerna hade varit så pass modiga som de hade vågat ställt det till omröstning. Nej men då hade de fått sparken direkt av finanskapitalet. Det var det ingen som hade stoppat in pengar i deras personvåldskampanjer sen efteråt. Om de hade vågat uttala en folkomröstning i den här frågan. Nej, vi såg eh, så nu oss när vi var eller inte uppe i Åre. Vi tog det var mänsklöst att åka dit. Därför att man hade skickat dit 1800 poliser som skulle stänga av eh, Åre. För de som har en eh, åsikt. Att inte NATO är välkomna i Sverige. De 80 procenten i Sverige som. Som inte är för NATO. De var rädda att de skulle demonstrera, så hade man inbjudit 2000 poliser. Eller unga som skulle slå en järnring kring Aarhus. Så att. De delegaterna som kom dit Nu kom aldrig de där Höjdarna riktigt dit Som man hade hoppats på Men i varje fall så stängde man in det Där ser man hur man använder polisresurser Kalaset skulle gå på minst 60 miljoner kronor Alltså polisinsatsen Man har 60 miljoner att satsa I en polisstyrka Samtidigt som man ner i barnomsorg Äldreomsorg och alla andra möjliga ställen Och så kan man säga Att polisen arbetar naturligtvis Störs av så. Sådana här jäkla fantasifoster som de lägger i euro och tror att man ska göra reklam för det. Då kunde de gett oss 30 miljoner så skulle vi gjort reklam för dem här på Radio Radiokommunist. Det är äh, rätt så kul. De, de, hela summan man gissar kommer gå upp till 100 miljoner. Men vi känner ju till sedan förr vad det sådana här saker. Så de 100 miljoner så brukar det alltid bli en två- tre gånger så mycket pengar. Så det är ju 300 miljoner att bortkasta Man hade lika bra kunnat sitta på den här diskussionen istället. Ja, nu kör vi med en som är hemförlig till koncerten. Drift till my desert town I think of far off They say that you can't come here Not in the light of day Somebody has got plans for you Starve at home or hide away Will we open up the borders Tear down the prison walls, declare that no one is illegal, the other comes the gold. Free trade is like a needle, drawing blood straight from your heart. The border's like a prison, keeping friends apart, will we? Det var David Ravik Kan ni också lyssna mer på På söndag när ni kommer till konserten på Jericho Klockan 19.00 börjar den Eller det insläpp från 19.00 Sen kan ni lyssna på den hela kvällen och sen går ni hem och lyssnar och hör med hur mycket mejssidan i Frankrike har vunnit jag hoppas de presenterar resultatet, men vi var inne lite på eh, storövning för polisen i Åre man la ut 100 miljoner kronor nästan, eller 60 miljoner då tror det går på 100 miljoner jag är nog bedägen att hålla med dig det brukar väl bli så, men det är klart det tar ju resurser, vi har ju haft ett eh, vad ska man säga, ett rasistiskt eller nazistiskt eh, anfall mot Ilmar Repolo. Vi stödjer inte Ilmar Räppelös politik men naturligtvis är vi mer emot nazister än vad vi är emot eh, Räppelö. En eh, som har varit med och, i den antinazistiska kampen länge eh, Fredrik. Han eh, skrev med anledning av det här åremötet och annat om polisen ett öppet brev till Thomas Bolström. Han hade tänkt läsa upp det här. Det ska jag läsa upp och det skrev jag den 23 maj. Hej Thomas, jag heter Fredrik Jönsson och är 18 år. Jag bor i Malmö i en stadsställ som heter Husje. Jag skickade dig detta e-postmeddelande för att jag vill att du ska veta hur rättssäkerheten fungerar i dagens samhälle. Jag har tänkt att förklara för dig med mina egna erfarenheter. När jag gick på högstadiet för sex år sedan började jag bli trakasserad och hotad av ett gäng nazister på min skola. Hoten och trakasserierna fortsatte men skolan och lärarna på skolan gjorde ingenting. De klottrade på min bostad, skrek saker till mig och mitt funktionshinder, ringde mig, slog mig etc. Trakasserierna började till följd av att jag har en CP-skada i min plege, Och senare också för att jag blev politiskt organiserad mot rasism och främlingsfientlighet i en vänsterorganisation, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, SKU. Jag har gjort över 20 anmälningar, men bara en person har blivit åtalad och dömd. Och jag har ändå inte anmält allting, för jag vet att polisen lägger ner anmälningarna. Tycker du det ska gå till så här? Jag tror polisen lägger ner anmälningar på grund av att jag är organiserad mot rasism och det gillas inte av polisen. Kan det stämma? Jag har många gånger gett uppgifterna till polisen om till exempel deras IP-nummer som de skickat internethot ifrån. Jag skriver detta till dig nu för att jag den 1 maj blev slagen av ett gäng nazister mitt på dagen. Den utredning, utredningen är inte nedlagd men det är däremot utredningen om det hot som det skickade över internet dagen efter 1 maj. Förra misshandeln la en åklagare ner för att det fanns för lite bevis. En gick nazisten i skolan i närheten av platsen där han slog ner mig och sprattade på mig. Polisen dröjde nästan ett år med att ringa vittnen som såg händelsen, som då inte kunde peka, peka ut någon. Varför kallas inte vittnet direkt? Har polisen så dålig organisering? I helgen blev din partikamrat i Malmö kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repelos bostad beskjuten, troligtvis av nazister. Det är bekl beklag beklagligt. Polisen kopplar också ihop hot som har föregått den här händelsen. Det har fått väldigt stor medieuppmärksamhet och det är bra att hatbrott får mer utrymme i medier. Varför är det då så stor skillnad på politiker och oss vanliga människor? Tror du polisen undersökt hoten och trakasserierna mot mig bättre ifall jag hetat Ilma Repalu? Jag var i kontakt med Särpo för flera år sedan men de gjorde ingenting förutom att kalla in en nazist och prata med honom lite grann. Annars har jag inte hört någonting från dem. Brottsoffersjuren för ungdomar som det skrivs så fint om i medierna kontaktade jag själv för att fråga några saker. Annars har jag inte haft kontakt med dem. Varför läggs det inte mer tyngd på hatbrott och rasistbrott av polisen tror du? Hälsningar Fredrik. Nej det är klart man kan inte lägga för mycket resurser på det, det finns ju viktigare saker, tänk alla de eh, NATO topparna som var, i, var uppe i år, det är ju viktigare att utreda dem eller skydda dem mot folkets vrede än att skydda eh, vanligt folk och det, det är ju naturligtvis polisens eh, i den här klassstatens uppgift polisens uppgift är ju hur där de sitter Så det är ingenting att förvåna sig sig över, egentligen. Ja, det är ju rätt så intressant när man läser ju, när, som Fredrik läste upp det här fallet med Ulma Repel, då här har man ju kunnat läsa hela tiden att det är tot mot demokratin, det är tillåt, ja, det är faktiskt tot mot valarna också säkert. Men grejen är att när det gäller en vanlig människa då struntar man i det. Alltså det är ju helt absurt att det ska vara på det här viset. Finns det finns inte resurserna totaltvis. Så är, det, det är ju, det är ju lika jag menar, de näsarna som springer omkring på gatan, det är för de mesta ungdomar som kanske har förmodligen blivit mobbade i sin ungdom och lite utstötta och sådär va. De skulle man säkert kunna hjälpa om man hade haft mer resurser i skolan och sett till så att de fick den stödundervisning de skulle behöva. Det Ja just därför. Det där finns ju vissa vänsterorganisationer emellanåt som inte tar det här nazistiska hotet riktigt på allvar. Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det är ju ett ungdomsförbund som tar det riktigt på allvar. Vi anser ju att det eh, finns inga medel. Alltså Sverige har ratificerat ett avtal i FN som säger att helt klart tydligt stipuleras det att vi ska förbjuda alla rasistiska organisationer i Sverige Nu tillhör man det här fortfarande i Sverige Då är det ju inte förbjudet att använda sig lite av mer extrema metoder Just mot de här nazisterna i sådana fall ju. Jag menar de här nazisterna de använder sig själva av de här metoderna Nu är det ju självklart att sådana här metoder är ju absolut det sista som ska användas Det är upp till det är upp till våra lärare att ta det här Det är upp till våra politiker att ta det här Och då menar jag inte med sådana här fjoliga kampanjer så de kan fotografera sig lite bredvid ett foto från ett koncentrationsläger eller något sådant. Utan de menar en riktig debatt. Alltså där var man skapar arbete åt alla. För det är ju en av de första gruggunderna. Ungdomarna de ser ju att de tror kör på den här fascistiska invandrings Att det är antingen så är det invandrarna som snur alla jobb eller så är de kriminella eller så går de på bidrag. Jag menar invandrarna är väldigt aktiva i Sverige verkar det som enligt de här nazistiska organisationerna. Det är väldigt viktigt att man går ut i i Sverige och Sveriges skolor och berätta, Sverige är ett klassamhälle fascismen och de här extrema åsikterna kommer upp ur det här klassamhället på grund av att man måste använda sig av extrema metoder lite då och då får kunna slå ner det arbetande folkets krav på förbättring. Det är rätt, eh, Viktor. Gruvgrunden är där. Och den skulle vi, trodde vi vi skulle hinna med och prata. Men timmen går alltid så jäkla fort. Så det är så att vi skulle prata om arbetslösheten och orsakerna till arbetslösheten. Men det ska vi ta nästa gång istället. Ni har, alltså för att vår tid börjar gå mot eh, slutet, inte vår tid. Vi har mycket tid på oss framöver. Men sändningstiden här tar slut klockan sju. Och ni har lyssnat på en sändning från Radio Kommunist. Det är Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Och de träffar ni, får information om dem genom att gå in på www.skp.se. Och så kommer ni här till lokalen i Malmö nu så är det inte Eriksfältsgatan mer. Utan nu är det södra Förstadsgatan 132. Där träffas vi nu numera varje onsdag om det här nere. Ja, och vill ni veta mer om riktpunkter, vår Latinamerika-expert som brukar skriva riktpunkter så kan ni också gå in på den här www.sgp.se Vill ni tar kontakt med Sveriges kommunistiska ungdomsförbund så gör ni det lättast genom www.sgp.se eller så ringer ni 040 611 88, -88. Fan, Tack och jag. Röda fånan ska mot seger gå. Röda fånan, där ska jag segen. Röda fånan ska mot seger gå. Leve socialismen, lever friheten.